قال هو تعالى قل يا ايها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا اعبدوا الذين تعبدون فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله Allah subhanahu wa ta'ala fi dalam surah yunus ayat yang ke-104 Allah menyatakan Kul. Katakan oleh Wahai Rasul Wahai sekalian manusia Jika Kalian Berada dalam Satu keraguan terhadap Agamaku Maka tidaklah aku akan beribadah Akan menyembah Kepada Apa-apa yang telah Kalian sembah apa-apa yang kalian ibadahi dari selain Allah Akan tetapi Aku akan beribadah kepada Allah Yang ia akan mewafatkan kalian Wa'nafillahirrahmanirrahim wa rahimahumullah Wa'ala syari' al-ayatul ula' Ayat yang pertama Al-yawma akhmaltu lakum dinakum Yani ayat yang pertama Yang ada di dalam Bab Fadlul Islam Ayat Al-yawma akhmaltu lakum Khitabun lil mu'minin Ayat itu Nada arah pembicaranya adalah Kepada kaum mu'minin Kepada orang-orang yang beriman Wal-ayatu saniyah dan ayat yang kedua. Qul ya ayuhan nas katakan oleh Muhammad Rasul wahai sekalian manusia. Ayat yang barusan kita baca, ini ayat yang kedua yang diletakkan di bawah judul Fadlul Islam. Khitabun lil musyrikin. Kitabnya arah pembicaranya adalah ditujukan kepada orang-orang musyrikin. Qul kalimat qul ayyuhar rasul katakan olehmu wahai rasul ya ayuhan nas wahai sekalian manusia jami'al bashariyah seluruh manusia segenap manusia in kuntum fi shakkin min dini jika kalian berada dalam satu keraguan terhadap agamaku wala abudulladzina ta'buduna min dunillah maka aku tidak akan beribadah kepada apa-apa yang kalian ibadahi <t> selain Allah walakin a'budullaha tetapi aku beribadah hanya kepada Allah bahadza huwa rasul sallallahu alaihi wasallam maka inilah dia agamanya Rasul Sallallahu alaihi Wasallam, sallam ibadatullahi ibadahnya kepada Allah wa tarqu ibadati masiwahu dan meninggalkan ibadah kepada apa saja yang selainnya alladhi yatawafakum alladhi yatawafakum yaani zat Allah subhanahu wa ta'ala yang layak ibadahi Dialah yang Akan mewafatkan kalian Menjadikan kalian mati Di tangannya lah Ajal Indah nihayati Ajalikum Ketika ajal kalian berakhir Dialah yang menentukan ajal Tersebut Wayungkilukum min hadhi dar ila daril jazah dan akan memindahkan kalian Dari negeri ini Negeri dunia Negeri kehidupan dunia Ila daril jazah Untuk berpindah ke negeri pembalasan Tidak ada yang lain Yang melakukan ini kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu wal mustahidqu lilaibadah Oleh karenanya Maka Allah lah dia yang memang berhak untuk ditujukan kepadanya ibadah. لِأَنَّهُ إِلَيْهِ Karena hanya kepadanyalah Al-Marja' wal-Masir Tempat untuk merujuk kembali Wal-Masir Dan tempat untuk mengakhiri perjalanan Yani kembali Dari perjalanan hidup di dunia berpindah ke negeri akhirah, kembali ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang telah dilakukannya di dunia, maka tiada yang berhak selain Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditujukan ibadah kepadanya. Amma hadilah senam, ada berhala-berhala ini. Fa alaih salaha minal amri syai' Maka tidak ada. yang memiliki sedikitpun urusan La tuhyi wa tidak mampu menghidupkan tidak pula mematikan wala tujzi dan tidak akan bisa membalas seorang pun apapun karena makhlukat karena berhala-berhala itu ialah makhluk-makhluk yang juga diciptakan la tamliku li nafsiha darran wa tidak memiliki kuasa terhadap dirinya untuk mendatangkan satu kemadaratan malapetaka wala naf'an tidak pula satu kemanfaatan fa lalu bagaimana dia memiliki kuasa atas pihak yang lainnya ini sungguh logika orang-orang musyrikin yang tidak berjalan Nalar Akal sehatnya Fitrahnya yang telah dibawakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semenjak lahir ke dunia Yang diawali dengan pengakuannya Alastubi rabbikum Bukankah aku ini adalah rob kalian Qaulu bala syahidna Mereka mengatakan iya Kami bersaksi tentangnya Ketika sampai ke dunia, dipalingkan oleh syaitan, diajak oleh syaitan meninggalkan dasar fitrah yang lurus, beribadah kepada selain Allah. Ya, Ulad. anak minel ajaib, ini termasuk di antara keajaiban. Kalau mau mencari keajaiban dunia yang paling ajaib ini, melihat orang-orang musyrik ini, termasuk keajaiban dunia yang paling ajaib, sehingga dinobatkan menjadi keajaiban dunia bukan istimewaan, bukan perlu dibanggakan, bangga, silakan bangga. Ya tempat-tempat untuk Dilakukan kesyirikan di situ sebagai tempat keajaiban dunia. Betul. Ajaib. Kerana tidak berguna lagi akal nalar. Termasuk pelaku-pelakunya. Yang memuja tempat-tempat. Yang dianggap sebagai suatu Yang memiliki hak. Untuk dipertuhankan. Dijadikan sebagai tempat ada Adamin al-ajaib. Wastidfaafil uqul dangkal akalnya. Akalnya dangkal tidak berjalan sebagaimana fitrahnya. Allah telah menyatakan dalam surah Al-A'raf 194. Innalladheena tad'uuna min duunil laahi amsalukum Sesungguhnya pihak-pihak yang kalian seru selain daripada Allah mereka semua adalah hamba-hamba juga. Sama seperti kalian. Fadaaohom, maka coba serulah mereka, Balsestaji buulakum. Coba apakah akan bisa mengabulkan memperkenankan kepada kalian, Ingun tum sodiqin. Jika kalian memang benar. Coba saja. Yang mereka ibadahi itu jelas sama posisinya seperti yang beribadah, sama-sama makhluk bahkan sudah dicoba oleh mereka dan tidak bisa memberikan apapun dibuktikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim AS berhala-berhala itu yang dituduhkan bahawa mereka lah yang menghancurkan berhala-berhala kecil ternyata mereka sadar bahawa berhala itu memang tidak mampu berbuat sesuatu namun mereka tetap bisa mereka tetap tidak bisa menerima argumentasi yang penuh dengan bayinah tersebut Allah menyatakan in taduuhum la yasma'u duaa'akum. Jika kalian seru mereka, mereka tidak bisa mendengar seruan kalian. Ini yang pertama. Silakan diseru, dipanggil. Dijadikan sebagai tempat berdoa, memohon. Tidak bisa mendengar walau sami'u mustajabuu lakum. Kalau betul seandainya mereka mendengar. Katakan bisa mendengar. Mastajabulakum. Tidaklah mereka bisa memperkenankan, mengabulkan terhadap kalian. wa Ayawmal qiyamati yakfuruh. Nanti pada hari kiamat. Mereka akan ingkar. Terhadap seruan-seruan kalian. Terhadap apa yang kalian lakukan. Seruan kepada mereka. Fahadamu khatibatun. Ini. Ini mukhatibatan lil ulul mencoba untuk berbicara lil ulul dari hati ke hati dari pemahaman untuk berpikir merenung namun ternyata tidak berguna qala a'budu alladheena ta'buduna min dunillahi walakin a'budu Allah pernyataan maka tidaklah aku akan beribadah kepada pihak-pihak yang kalian sembah selain daripada Allah Namun aku beribadah hanya kepada Allah. Walibadah itu hakunilaihi subhanahuwataala. Maka ibadah itu merupakan hak yang hanya milik Allah subhanahuwataala. Alladiah tawafakum tiallah Allah subhanahuwataala yang akan mewafatkan kalian. Waumir tuan aku naminal mu'minin. Sementara aku diperintah agar aku termasuk menjadi orang-orang yang beriman. Ini Rasulullah SAW dan segenap para Rasul, para Rasulullah SAW Ma'murun Rasul itu pun juga diperintah sebagai hamba yang menjalankan ibadah, bukannya diibadai, bukannya disembah, tapi diperintah menjalankan ibadah serta diperintah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa yang tazalu amar Allah Subhanahu Wa Taala, ayuballighu li nas. Dan dia Rasulullah SAW dan segenap para Rasul yang lainnya yang tasyilu amar Allah telah menjalankan melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala wa yuballihu linaas dan menyampaikannya kepada manusia. Barakallahu Barakalohvikum. Ini prinsip dan juga sikap tegas tanpa basa-basi perkara prinsip tauhid. Kalau kalian ragu sudah, yang jelas aku tidak akan ikut terhadap apa yang kalian yakin. Tidak perlu ada basa-basi, prinsip-prinsip, berbeda berbeza Ini ajaran yang ada di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah Subhanahuwataala kepada Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengambil. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya Dan telah disampaikan oleh Rasul tersebut Sampai kepada kita Jazakumullahu khair Walhamdulillah Rabbil alamin Fadal Habib Alhamdulillah